Hor ereki dantza taldea eskualdean e, oso saguna da, hori bai. E, bai, irun ondarrbiendaian iparraldea, bueno, aspaldetik baita ere ezagutzen duzute. Bai, baina bueno, igual gu guretan dantza taldea ezain da ain ezaguna, ba, ora hemen birasaldean bezala, baina bueno, bai, biltzen gira batzutan hortikan edo bai. Uh -huh. Aipatzen dugu, ekanjaren amaikan, hau da, larunbata honetan, bai, parraldeko, e, bai, dantzarien biltzarrekin batera, hor, e, ikuskizun batean parte hartuko duzute aspaldiko kontua. E, alde guzu pixka bat azaldu zen nolako emanaldia den? Dai, bueno, azpaldiko kontua e, da, e, aurten, gure dantzapaldea, e, egin duen funtzioaren e, edo espektakularen izena urteroa utzear, ba gure dantzak ba, klaseak esate ditugu eta ba, beti urtero ja dago ezakita 12 urteola ba, e, Urte eh urteukaerako ba horiez espektakuloari ildo bat edo e, kontu, kontu bat e, jartzen, ba bono, jendeari gauzak esplikatzen mundikan etortzen dire zergatekin egiten dira norrela zergatik anjartzen ditugu e, traje batzuk, beste batzuk eta bueno, e, egiten duguna da dizkat e, didaktikoa izatea ere gure aktuazioak. Orduan, aurten goa, ba, behitzen da, aspaldiko kontua eta bueno, dantzataldeko kide guzti guztiak eteatzen dira aspetako lontan hmm. e, bost urtekotik kotik, ba, berrogei bost urte arte egun da, hogei bertzen nagea gutxi eta bueno, ba aurten go, Ba, edo hinoa edo tema izan dura eh erakutsi dantzak eta eh pentsatzea fiskal geio e, zergatikan e, diren dantzak e, ba, zen modotako dantza daude, ez? Mm -hmm. Adibidez, ba bueno dakago ba espatadantzak eh askoetan, gero badiela ora bat dira, e, e, makildantzak, e, jokuak ere bai, eta, bueno, e, inauteria, adibidez. Hoi e, egitzen dira, ba, gu pentsatutako gauzak e, errealde guztietan agertzen direnak, eta e, nahi duguna da, ba, jendeak pentsaraztea e, gure dantzak, gure tradizioak, mantendu behar aldirela, e, e, ditzu izkigun bezala, zerti kanu, hain bat dantzat alde asko, daudela asbertua, betiko gauzak egitea, eta ari dira gauzak nahazten, gauzak e, mm -hmm. berri, berrezkuratzen bera beste modu batera jas edo edo gimnazia bezala, eta bueno, gauzak e, asko galtzen ari dira, bai musikaren aldetikan, bai, bai sensualen aldetikan, ez? Mm -hmm. da, nirezako, bau, euskera gutzi alde batean, eta bon hartzen dugu Itz bat, euskara eta jartun dugu ingleseko ba, doiua eta bonarik era, berre, berregiten euskara. Ba, olako gautzak adira gertatzen dantza taldetan Eta gu oso zokezkatuta gau berretan, eta ordun aurten geratu geha pixkat. Ba, e, Gauz horiek pixka bat jendari zabaldu e, ikusteko gauzak direla diren bezala bai hemen, bai beste herrieldetan, jakiteko denak mantendu behar dugula eta eta diren bezala jarri bere, bere arropakin eta eta hori dena. Uh -huh. eta hori gaten ba egin dugu egin dugu aktuazioa ba tema aiek, e, zabaltzeko. Aipatzen uh -huh. e, dugu ikuskizuna berez e, emanaldia luozon, e, izango dela e, larunbata hontan. Uh -huh. Zer noko publiko da zuentzat bueno zure ustez e, iparraldekoa. Zen, zen modatako publikoa? Bai, zen, zen modukoa, eh, ez dakit plazaz, eh, Euskal Herriko plazaz berinetan, ba, jendea, ba, bai dansa tradizionala, bai folklorea, orokorrean, eh, modu batean, edo bestean hartzen du. Ez, eh, ez dakit, eh, zuek? Bueno, ez dakit, seguruz, eh, eh, oseak, lapur din eta bengo, ondoko, ikuskiz zuten, ikuskiz zue, oi ama, barkatu, ikuskiz zutenak, eh, Batzuetan itendia kalean eta holako gauzetara jo da jendea, eh? Uh -huh. Bainoela, mm, ba, teatro batean, ezakiz, alende beraz hemen irunen jendea ez dago hituta folklore ikustea. Uh -huh. Kalean bai, baino teatrotan antzokitan ez. Ordun ba, duzon nik ertut, ba jendea jotea, baino ez, ez dakit, Ezakiz seguruenola nola nola jungo dan gauza. Zertikan, bueno, ez ezakiz jendea dago nohituta alako ikuskinak ikostea edo uh -huh. Jeneri gustu gustatu, guztat, jeneri gustatzen zaio, baina gero gauza animatzea, sartzea, ba toki batean txilla ja, gauzak ikustea. Mm -hmm. Bintzat hemen egorbat gertatzen da hori. Mm -hmm. Kalean egiten dena ba oso ondo daion, gero barruda jartu beharrean jendea geratzen da beretean. Mm -hmm. Bai, hemen lapur dino itura dago, eh? horrelako ikuskizunak nahiz eta leku itxidetan izan, ba, bueno, ba, garturatzeko... Ego lan da jende dago, hemen baino. <laughs> bai, eh, aipatzen dugu, hor, bueno, ba, bai, dantza mota ezberdinak onkituko eh, dituzutela, eh, eskeniko dituzutela emanaldi honetan, gutxi gora bera espektakuloa ze, zenbateko iraupena du? Gutxi gora dutendu irut. E, ordu terdi pasea. Ja, mm -hmm. e, gutxi orain bi ordutara ez dakite ditxiko gean zertikan bueno dago eta ere ba, ba presentazioak daude. Orduan fiskan luzatzen da batzuetan, baina hortik hortikan ordu terdi hola izango da. Mm -hmm. mm -hmm. Bauson gei, bueno, ba, luosoko hitzordua zabaltzen dugu, eh, ba, Euskal Herri eta Euskadi erratiko entzuleak, eh, Ba, luoso, eh, daukazutele itzordua, ereki dantza taldearen e, manaldia, e, zuzen ere, larunbata hontan. Ba, amai agurtu aurretik, hori bai, gaur bertan goizontan jaso izan ditugu irungo San Pedro San Martzial besten egitarabo, e udaletxeko egitarabo ofiziala. Kosten dugu ereki taldeak baita parte hartuko duela hortengo egitaraboan, ez, ekitaldiren batean. Ba, uste gutezet, da oa dago normalian ez... E Ebaona gozar ezen bator, veio normalian ez. Uh -huh. ba, igual, igualori <laughs> trompatugará, ikusi ditugu bai, bueno, kale animazioak eta iba kalegira zirela, eta ba iruditu zaigu ereki dantza taldea part, bertan parte hartzen zuela, ez dakitu udarari begira zerbait aurrikusita du zuten. Bueno, baiduan bez, bueno, egon geran hitz egiten bezala, hauten ba, auten ereari gera prestatzen, ba festivala aurrentzat. Ni bueno, o indican ba, eta ez daude, mm -hmm. bueno, ez daude pres batzuk bai, baino bai, e, programa itxi gabe dago, baino mm -hmm. bai eh Ustailaren 2020 edo geitabitian aziko dago txugara bera, baina, bueno, uh -huh. hori, guen dikan ez, diz, ez dizute zango okay. ziur, ez kan, igual nazten naiz, uh -huh. baina bai, gudan, beti bezera izango dugu festivala. Festivala. Iba zardatua. Horidan, demori izango dugu, beraz, e, horretas hitz egiteko, amaia, suart, suarte asko izan, elarun batean. Haber, haber, haber, bai. publiko asko etortzen den ikustean, gure aurrak eta gure elduak, ze, bueno, egon gera prestatzen pila bat, eta, bueno, Uh -huh. Joan den daru batean egin dugun irunen, jendea oso posti geratu da, bai. alaia izan du da, jende askokin, eta, bueno, nik uste, ba, guretzako ba, politik izango da, berritz egitea. Mm. Nuzke behietz. Mm? Baitz ordu gorrekin galditzen gara maila eskerrik asko, egurean izate gati gaurkoan, mi esker. Zuei, behitzagatik, abuz.